113. Історія Наша праця в папаній спальні нарешті дійшла кінця. Тільки тіла ще треба було віднести до поховального багаття. Ми вирішили, що це необхідно зробити урочисто, а тому відклали похорон, доки не завершиться церемонія на честь ста мучеників за демократію. Наостанок ми підняли фон Кеніксвальда, щоб очистити місце, де він лежав. А тіло сховали сторч голов у гардеробі папи. Не можу пояснити, навіщо ми його сховали. Мабуть, ми хотіли спростити картину. Що ж до історії про те, як Ньют, Анджела та Френк у святвечі розподілили світловий запас льоду 9, то вони якось утомились, коли дійшли до подробиці їхнього злочину. Гонікери не могли згадати, чим кожен з них виправдав своє бажання привласнити лід 9. Вони міркували про властивості льоду 9, пригадували батькове спонукання напружити мізки, але про моральний бік ситуації мова не йшла. «Хто розділив лід?» – спитав я. Трійця Гонікерів так ретельно стерла цей інцидент зі своєї пам'яті, що навіть цю найважливішу деталь вони не спромоглися пригадати. Це не був Ньют», – сказала нарешті Анджела. У цьому я впевнена. Або ти, або я, припустив Френк після довгих роздумів. Ти зняв з кухонної полиці три скляні банки з кришками, сказала Анджела. Три маленьких термоси ми придбали вже наступного дня. Авжеж, згодився Френк. А потім ти взяла щічики для льоду і покришила ріт дев'ять у тій місці. Так, сказала Анжела, це я зробила. А потім хтось приніс пінцет із ванної кімнати. Ньют підняв ручку. Це я. Анжела і Ньют самі здивувались, пригадавши тодішню винахідливість Ньюта. Я брав пінцетом шматочки Люду і розкладав по банках, розповів Ньют. Йому не спало на думку приховати своє задоволення цим фактом. А що ви, Люди, зробили з собакою? Похмуро спитав я. Засунули до пічки, відповів Френк. Більше нічого не можна було вигадати. Історія, пише Боконан, читайте її і плачте.